Шосте. Поки Голі усвідомлює, що замкнена у клітці парою літніх канібалів, Пенні дал моє голову у душі. Даранчить телефон. Вона ступає на килимок і знімає телефон із кошика для одягу. Піна стікає по шиї та спині. Вона перевіряє номер. «Голі? Ні». «Слухаю». Говорить жінка, і вона не переймається привітаннями. Ви телефонували посеред ночі. Що в вас за велика надзвичайна ситуація? Хто це? Я просила передзвонити Пітера. Це його дочка. Тато в лікарні. У нього ковід. В мене його телефон. Що вам потрібно від тата? Я була у душі. Можна я закінчу і перенаберу вас? Жінка глибоко зітхає. Звичайно, добре. В мене висвічується невідомий номер. Можете... Жінка дає номер, і пені записує його на запотілому дзеркалі, намагаючись запам'ятати, знову вмикає душ і змиває піну. Невелика робота, але треба якнайшвидше її скінчити. Вона загортається в рушник і передзвонює Моє ім'я Шона. У чому справа пані Дал? Пані розповідає, що Голлі розслідувала зникнення її доньки і мала зателефонувати, щоб надати звіт про прогрес справи вчора ввечері о дев'ятій. Жодного дзвінка не було і відтоді до сьогоднішнього ранку слухавку знімає автовідповідач. «Навіть не знаю, чи можу вам допомогти?» Її перебиває чоловічий голос. «Дай сюди». «Тато, ні», – лікар сказав. «Дай мені клятий телефон». «Що на шипить?» Якщо ви сповільните його одужання? Потім вона зникає. Чоловік кашляє Пені у вухо, нагадуючи про нічну диспетчерку. «Це Піт», – каже він. «Прошу вибачення за свою дочку. Вона грудьми стоїть на захисті старого». Ледве чукну на тлі. «Ой, блін, та невже!» «Почніть спочатку, будь ласка!» Пені вимушена пройти це знову. Цього разу вона закінчує словами. Можливо, це нічого не означає, але оскільки моя донька зникла, то я божеволію кожного разу, коли хтось пропадає. Можливо, нічого не означає, а можливо, щось та й означає, задумливо промовляє Піт. Голі завжди встигає, в неї пунктик. Я хочу... Він сухо кашляє. Дати вам номер Джерома Робінсона. Він іноді співпрацює з нами. Він... А, чорт, я забув. Джерому Нью-Йорку. «Ви можете спробувати його набрати, якщо забажаєте, але швидше вам допоможе його сестра Барбара. Я майже впевнений, що вони з Джеромом мають ключі від квартири Голлі. Я теж маю, але я в лікарні Кінера. Ще день, а потім на домашній карантин. І що на теж. Думаю, можна було б попросити медсестру передати вам ключі?» Пані зараз на кухні, з неї капає на підлогу. Вона хапає ручку, що лежить поруч із записником. «Сподіваюся, до цього не дійде. Давайте телефони». Він дає. Пенні записує. Шона Шо знову бере слухавку, безцеремонно прощається, і Пенні знову залишається сама. Вона набирає обидва номери. Першою Барбару, оскільки вона в місті. На обох телефонах встановлено автовідповідач. Вона залишає повідомлення, потім повертається у ванну, щоб домитися. Вдруг за цей місяць вона відчуває, що щось іде не так, і вперше виявляється правою. Голі все робить вчасно, в неї пунктик. Сьоме. «Ви їх їсте», – повторює Голі. «Хижака Редбенку не існує. У це неможливо повірити, але це так». Є тільки двоє старих викладачів, котрі живуть у охайному вікторіанському будинку неподалік від престижного коледжу. Роді нетерпляче крокує вперед, наближаючись на відстань контакту. Емілі, здригаючись, тягне його назад за халат. Роді, здається, не помічає. Усі ссавці й канібали, проповідує він, але тільки Гомосапієнс є дурне табу, яке суперечить усім відомим медичним фактам Родді!» Він її ігнорує. Він вмирає від бажання пояснити, розтлумачити. Вони ніколи не пояснювали цього іншим бранцям. Але ця жінка не худоба. Турбуватися про те, що її надниркові залози зіпсують м'ясо перед забоєм, не потрібно. Цьому табу менше трьохсот років, і навіть зараз багато племен довгожителів я не побоюся сказати, насолоджуються перевагами людського м'яса. Роді, зараз не час. Ви знаєте, скільки калорій міститься в організмі дорослої людини середньої ваги? Сто двадцять шість тисяч! Його голос піднімається до крику, який впізнав би багато хто з колишніх студентів на лекціях з харчування та біології. Здорова людська плоть і кров лікують епілепсію, боковий аміотрофічний склероз, іщеаз. Здоровий людський жир лікує отосклероз, основну причину глухоти. А краплі теплого рідкого жиру, закрапані в очі, ефективно лікують кров. Гродді досить. Він кидає на неї впертий погляд. Людська плоть забезпечує довголіття. Подивіться на нас, якщо маєте сумніви. Далеко за вісімдесят, але здоровіші за деяких молодих. Голі цікаво, чи в нього щось на кшталт хвороби Альцгаймера, а чи він просто з'їхав з глузду, чи й те й інше. Вона на власні очі бачила, як вони дибали сходами вниз, дрібними, обережними, невпевненими кроками, як вази династії Мін у людській подобі. «Прийдемо до суті», – пропонує Емілі. «Кому ви говорили? Хто може знати, що ви тут?» Голі не відповідає. Емілі посміхається. Посмішка, як і таган. «Вибачте, я даремно запитала. Ніхто не знає, що ви тут, принаймні зараз. Інакше вони прийшли б вас шукати». «Поліція!» – підсилює Роді. «П'ять з п'яти! По-по!» Він видає досить реалістичне «Вау-вау-вау» і крутить у повітрі зігнутий мугачок пальцем. «Вибачте, мого чоловіка», – проказує Емілі. «Він засмучений, і це робить його балакучим. Я теж засмучена, але ця обставина викликає у мене цікавість. Хто може знати, що ви тут?» Голі не відповідає. Емілі піднімає пляшку з водою. «Ви, мабуть, відчуваєте спрагу?» Голі не відповідає. «Скажіть мені, кому ви сказали, якщо припустити, що ви взагалі комусь говорили? Можливо, ви цього не робили? Той факт, що вас ніхто не шукає, досить переконливо про це промовляє». Голлі не відповідає. «Ходімо», – звертається вона до Родді. «У нас тут уперта сука». «Ви не розумієте», – каже Родді до Голлі. «Ніхто не розуміє». «Може, дамо їй кілька годин на роздуми, коханий?» «Так», – погоджується Родді. «В нього було затемнення, але небо трохи прояснішало. Хіба що хтось прийде? Тоді нам не знадобиться її допомога, чи не так?» «Ні», – каже Емілі, – «тоді б ми цього не робили». «Я помру, незалежно від того, скажу чи не скажу», – відповідає Голлі. «Хіба ні?» «Не обов'язково». – відповідає Емілі. – Здається, у вас немає доказів. Я думаю, ви прийшли сюди саме для того, щоб отримати докази. Ви сфотографували наш фургон на телефон, але тепер у вас немає телефона. Ми могли б відпустити вас. – Ніби цієї клітки не існує, – думає Голлі. З іншого боку, – вона піднімає руку, показуючи пов'язку –– ви мене образили. Голлі думає, чи не підняти сорочку і не показати синець. Скажу їй, що ми поквиталися. Вона цього не робить. Замість того відказує. Впевнена, ви маєте проти цього якісь ліки. Рецепт відомий, жваво промовляє Родді. Припарка з жиру. З жиру Бонні дал, думає Голлі. І раптом її вражає гола правда. Вона відсахується назад. Емілі простягає воду. Скажіть мені те, що я хочу знати, і я дам вам попити. Голі нічого не відповідає. «Грасть, ці Емілі з украй непереконливим сумом. Правда в тому, що ви майже напевно помрете. Чи обираєте смерті від спраги?» Голі, яка не може повірити, що вона ще жива, не відповідає. «Ходімо, Родді», – каже Емілі, ведучи його назад до сходів. Родді слухняно йде за нею. Їй потрібен час, щоб подумати. «Так, але не надто багато». Ні, не надто багато. Мабуть, вона страшенно хоче пити. Вони піднімаються по сходах так само обережно, як і спускалися. «Впадіть!» – закликає голі. «Падайте! Спіткніться! Впадіть і зламайте собі шиї!» Але жоден не падає. Двері між горішнім світом та підземеллям зачиняються. Голі залишається наодинці з пульсуючою головою, болями в цілому тілі та спрагою. Восьме. О дев'ятій події одночасно відбуваються як на Рідж-Роуд, так і в кількох інших місцях. Емілі кличе роді з під'їзду, щоб поговорити з зголі у підвалі. Пенні Дал розмовляє з Шоною та Пітом Гантлі і залишає голосові повідомлення на телефонах Джерома та Барбари Робінсон. Барбара спускається з кімнати для гостей у будинку Олівії, де провела ніч. На ній шорти та топ позичені в Марі Дюшан не зовсім підхожого розміру. Барбара не пам'ятає, коли востаннє вставала так пізно. Не через похмілля, а, можливо, через дві таблетки тайленолу, котрі Марі вмовила її прийняти перед сном. За її словами, це надійне лікування, якщо ти, звичайно, не їси препарат на сніданок обід і вечерю. Але найвірогідніше завдяки переходу на газовану воду. Коли Юрба на чолі з керівником катедри Розалін Буркхарт посунула до пабу зелені двері. За словами Розалін, улюбленим місцем Олівії. До того, як у 70 років після першого нападу фіброзу вона не кинула вживати алкоголь. Як і більшість підлітків, перше, що робить Барбара, це хапається за телефон. Лишилося 26% заряду, а зарядний пристрій вдома. Вона має пропущений дзвінок і голосове повідомлення, котре, мабуть, надійшло саме тоді, коли вона одягалася. Скоріше за все, це черговий неприємний бот, котрий пропонуватиме оновити гарантію на автомобіль, ніби він у неї є. Але це не бот. Це пеннідал, Далл, клієнтка Голі. Барбара прослуховує повідомлення з дедалі більшою тривогою. Перша думка – нещасний випадок. Її подруга живе сама, а з самотніми нещасні випадки трапляються частіше. Вони можуть послизнутися в душі або на сходах. Вони можуть заснути із запаленою сигаретою. Барбара вже певний час знає, що голі знову почала курити. На них можуть напасти, наприклад, в паркінгу під будинком. Обікрадуть, якщо пощастить, поб'ють або зґвалтують, якщо ні. Коли Марій спускається вниз, повільніше за Барбару, бо минулого вечора не переходила на газованку, Барбара телефонує Голлі. Прослуховує записане повідомлення про те, що поштова скринька переповнена. Барбарі це не подобається. «Мені потрібно піти і дещо перевірити», – каже вона Марі, «Щось не так з подругою». Марія вдягнена у те саме, що й учора ввечері, страждає від неприємних відчуттів і запитує, чи не хоче Барбара чашку кави. «Можливо, пізніше», – відмовляється Барбара. З кожною хвилиною вона тривожиться все більше. В голові крутяться думки вже не про нещасні випадки взагалі, а про конкретний випадок зголі. Вона хапає сумку, кидає в неї телефон і їде в матерній машині. Роді знову на ганку. Емілі складає йому компанію. Він бездумно дивиться на вулицю. Він то з'являється, то йде, сумує Емілі, і одного разу не повернеться. Ем не сумнівається, що гібні врешті-решт розповість їм те, що вони хочуть. Мають знати. Але не впевнена, чи залишається час на очікування. Це означає, що вона повинна думати за двох. Вона не хоче ковтати ціанід, хоча й готова, якщо доведеться. Краще вже самогубство, ніж бути свідком того, як їхні імена розповсюджуються газетами і новинами кабельного ТБ не лише по Америці, але й по всьому світі. Її репутація, ретельно створювана роками, перетвориться на руїни. Репутація роді теж. Канібали з коледжу, думає вона. Так вони нас називатимуть. Краще ціанід, безперечно. Але, якщо існує хоч якийсь шанс, вона ним скористається. І якщо їм доведеться припинити те, що вони робили, чи і справді це буде так вже жахливо? Все частіше вона задається питанням, чи вони увесь цей час не дурили самі себе. Вона пам'ятає фразу з двох слів, яку прочитала в книжках на тему харчування та чудодійних ліків. Те саме звучало з вуст змученої спраглої жінки в їхньому підвалі. Тим часом годинник цокає, і, можливо, вірогідно, їм не доведеться чекати, поки гібні заговорить. Роді? М -м -м Він дивиться просто на вулицю. Роді, подивись на мене. Вона клацає пальцями перед його очима. Зверни увагу. Він повертається до неї. Як твоя спина, Люба? Краще, трохи. Це правда. За універсальною шкалою болю сьогодні десь шістка. Я повинна дещо зробити. Залишайся тут, але не спускайся вниз. Якщо заявиться поліція без ордеру на обшук, прожени їх і подзвони мені. Ти розумієш? Так. Він схожий на колишнього роді, але є сумнів, що він розуміє. Повтори. Він повторює слово в слово. Якщо вони мають ордер, впустиш їх, потім зателефонуєш мені і приймеш одну з цих таблеток. Ти пам'ятаєш, де вони? Звичайно. Він кидає на неї роздратований погляд. Вони в мене у кишені. Добре, дай мені одну. І, зважаючи на його стривожений погляд, він такий милий. Про всяк випадок. Він усміхається на це і співає. Куди ти йдеш, моя маленька крихітко? Не маю значення. Не хвилюйся. Я повернуся найпізніше до обіду. Гаразд. Ось твоя таблетка. Обережно з нею. Вона цілує його в куточок вуст, а потім імпульсивно обіймає. Вона любить його і розуміє, що все пішло шкереберть лише через неї. Якби не вона, Роді продовжував би греміти, проживаючи пенсію записанням відповідей численним опонентам у різноманітних журналах, які він іноді з огидою кидає через усю кімнату. Звичайно, він ніколи б не опублікував нічого про переваги споживання людського м'яса. Тоді він мав ще достатньо розуму, щоб усвідомлювати, що подібні ідеї згубно вплинуть на його репутацію. «Вони б назвали мене «Гарріс скромна пропозиція», – бурчав він, прочитавши за її наполяганням есей про Джонатана Свіфта. Саме вона перемкнула його, їх обох, з теорії на практику. Тоді вона мала ідеальний тестовий зразок. Гомика, котрий насмілився перебити її на дебатах щодо поетичної майстерні, їсти, нібито талановиті мізки цього дивака було суцільним задоволенням, і це дійсно допомогло, переконує вона себе. Дійсно так, це допомогло нам обом. Сумочка Голлі лежить на журнальному столику у вітальні поруч з її бейсболкою. Емілі натягує бейсболку і порпається у сумочці, наче в безладному житті Голлі з усіма тими смішними масками і цигарками. Вона знаходить те, що виглядає як картковий ключ. Кладе картку до кишені. Револьвер, котрим Голлі мало не зламала Емілі зап'ястя, лежить на каміні. Телефон Гібні давно мертвий, але Емілі гарненько його просканували перш ніж вийняти сім-карту та покласти до мікрохвильовки. Доступ був досить легким. Все, що мала зробити Ем, то це взяти відбиток пальця непритомної жінки для ідентифікації. І другий раз, щоб вимкнути визначення місцезнаходження у налаштуваннях конфіденційності. Вона продивляється два останні місця, які Гібні відвідувала перед тим, як приїхати сюди. Це її офіс і дім. Емілі не наважується серед білого дня повернутися до багатоквартирного будинку, вважаючи за краще завітати до офісу, оскільки ця неприємна жінка, судячи з усього, проводить там досить багато часу. У Гібні є, незабаром він має з'явитися на арені, партнер на ім'я Піт Гантлі. І коли Емілі знаходить того Гантлі на фейсбуці, то дізнається про дивовижну випадковість. Публікацій не дуже багато, але коментарі та повідомлення говорять Емілі все, що їй потрібно знати. У нього ковід. Спочатку Піт був вдома, наразі у лікарні. Останній коментар, опублікований лише годину тому, належить комусь на ім'я Ізабель Джейнс і виглядає так. Завтра повернешся додому і за тиждень-два станеш на ноги. Одужуй, старий Зелюко. І емодзі ведмедя. Якщо Гібні працює на матір Альфійки, можливо, вона мала достатньо часу, щоб відзвітувати. Якщо так, і якщо це єдиний артефакт, окрім самої Гібні, котра незабаром перетвориться на жалюгідні мокрі грудки у поліетиленовому пакеті для сміття, і якщо Емілі зможе отримати роздруківку або видалити її з комп'ютера Гібні, зухвало, але варто спробувати. Тим часом їхня бранка спрагне ще більше і охоче заговорить. Можливо, навіть захоче покурити, думає Емілію сміхається. Ситуація безвихідна, але Ем ще ніколи не почувалася такою живою, і болі полишили її. Вона майже виходить, потім знову думає про спину, дістає з холодильника ельфійське парфе, сіре з червоними завитками, і з'їдає його. Смачного! Вона виявила, що головна властивість людської плоті полягає у тому, що вона викликає цікавість. Тоді починає подобатися, зрештою ти починаєш її любити, і нарешті вона викликає залежність. Замість того, щоб потрапити до гаража через кухонні двері, вона йде довгим шляхом поговорити з Родзі. «Повтори те, що я тобі сказала». Він повторює слово в слово. — Не лізь туди, Родді, це найголовніше, поки я не повернуся. — Кругова порука, — каже він. — Точно, Омерта. І вона йде доріжкою до гаража, до їхнього Субару.